ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמור, אם בכל לבבכם אתם שבים אל אדוני, הסירו את אלוהי הנכר מתוככם והעשתרות, והכינו לבבכם אל אדוני, ועבדוהו לבדו, ויצל אתכם מיד פלשתים. ויסירו בני ישראל,